No, oliko sinulle Kekkoileura pyrkimyksenä ihan junnuna vai missä kohtaa sitten alkoi tuntua, että tästä voisi ammatti oikein tulla? No ei kai sitä. No nykypäivänä tietysti nuoremmilla on jo ajatus, että he pelaavat nhl tai SM Liigassa tai mitä, mutta ei mulla ollut silloin. Mä olin ihan niin kavereiden mukaan lähtenyt ja isoveljen mukaan lähtenyt. Ei mulla silloin ollut mitään ajatusta, niin kuin, että minulla ammatti ja ammattitulistosta. Se oli ihan pelkästään sitä pikkupojan innostusta urheilua kohtaan. Oliko tämä ihan sama fiilis siinä kohtaa, kun oli tuli kans penäjää? Joo, itse asiassa mä pelasin sillä innolla aika pitkäänkin, <tos> <tos> sillä lapsenomaisella into, innolla. Et, et, tota, se säilyi kyllä, säilyi kyllä pitkään, mutta sitten kun rupesi tulee kaikenlaista loukkaantumisia ja semmoisia, niin sitten se into hiukan laantui ja, ja, ja tietysti ikää tuli paljon lisää, niin silloin se vastaa. Kyllä mä olen mennyt ihan se pikkupojan innolla oikeastaan läpi uran. Sitten kesällä 95 San ja Sarks varassut NHL, niin mitä se varaus sulle merkitsi? Kyllähän se oli tietysti jonkunlainen unelmien täyttymys, kun joku tuommoista liikasta kuin NHL niin noteraa mut jollain tavalla ja varsinkin noin korkealla. Ja... Mä olin itse siellä paikalla Edmontonissa silloin, kun tämä varaustilaisuus tapahtui. Ja, ja, ja. Se oli kyllä semmoinen, mitä en varmaan ikinä unohda. Että... oli se mahtava. mahtava homma silloin ja... ja, ja. Niin kuin silloin puhuttiin kaiken näköistä, että se on yksi askel vaan lähemmäs NHL-sopimusta niin se tietysti olikin. Ja... Mutta oli se iso juttu, ehdottomasti iso juttu, että kun silloin ei Suomesta hirveästi ollut varattu kuitenkaan pelaajia ja sit meidän ikäryhmä 7-7, niin meitä varattiin melkein kymmenesälliä ja ensimmäisen kerroksella kolme ja... ja, ja... Sitten muut kolmannen kierroksella ja Kallion Tomppa neljännellä. Et meitä, meni, meitä meni tosi paljon silloin korkealla kerroksella. Se oli iso juttu kyllä silloin. Miltä se hulapalo siellä näytti? Et tuliko hetkekään sellainen olo, että mahtaako se nimi kuuluu sieltä vai oli? Oliko sinulla tiedossa, että saattaa hyvinkin oma nimi kuulua sieltä vielä? No joo, kyllä siitä oli etukäteen aika hyvä aavistus, että se kuuluu siellä. Ja kuinka aikaisin niin se oli tietysti ihan täysin arvotus. Oliko se nimenomaan Sarksing kanssa? Joo, kyllä Sharksin kanssa oli, mutta Florida Pantterssillä mä itse asiassa odotin sitä toisella ah. kierroksella, ja He piti ison tai pitkän, pitkän aikalisänkin siinä silloin toisen kerroksen aikana, mutta en mä tiedä, he varasivat jonkun muun, mä en muista kuka se mahtoi olla. Mutta agentit piti hyvin, hyvin meitä ajantasalla koko ajan, toi Lehdon Petteri, entinen tepsin pelaaja, niin hän oli mun niin kuin suomenkielinen agentti siellä, ja lärikeli oli paikallinen, ne, ne piti hyvin meitä ajantasalla kyljä oli niin kuin siltä vaan mukava olla siellä, tiedettiin, ja viereiset, viereiset penkit lähti aki kolmantena ja Elomu Miika toisen puolelta kahdenteläkymmenentenä ensimmäisenä. Nyt niin... me oltiin Miikan kanssa, siis niin se istuskelti ja odottiin, että koska meidän vuoro mahtaa tulla. Ja... Kyllä ne sieltä tuli molemmille kuitenkin. 96 siinä vuodenvaihteessa niin pelasit siinä alle 20-kisoissa Jenkeissä. Sehän on kuitenkin siellä ihan julmetuisu juttu. Millainen turnaus oli? Oli se hieno tapahtuma Niin kuin sanoit, niin se on todella suuri. ne arvostaa nuorten... MM-kisoja enemmän kuin aikuisten MM-kisoja, mm. kun siellä on, siellä on maailman parhaat juniorit pelaamassa, mutta sitten taas aikuisten kisoissa niin siellä ei ole, että mm. siellä on ammattilaisia hyvinkään paljon, mitä no jenkit ja kanukit ne pitää, että ainoat ammattilaiset on nhl ja nykyään varmaan khl on varmaan ammattilaisia, mutta muut on enemmän tai vähemmän amatöörisarjoja, tai ainakin silloin oli. Kyllä ne arvostaa sitä suuresti, ja kyllä se näki, siellä oli katsojia hirvittävä määrä ja scoutteja, hirvittää määrä ja seuran muitakin edustajia oli, tai NHL-seurojen muitakin edustajia paljon. Että kyllä se oli aika vaikuttavaa, kun pelin jälkeen siellä niin tuli scoutit ja seurojen edustajat tuli sanomaan, että joutuu tänne vähän juttelemaan, niin kyllä si kylmät väreet meni pieniä kojaa. Seuraavalla sitten pääsit ihan sm peliinkin pelienkin makuun, mutta pelit ei kuitenkaan tullut täällä kotona Turussa, vaan sitten päädyt Espooseen. No meillä oli vähän semmoinen sopimus Tepsin kanssa, että jos, jos mä en saa liikapelejä Turussa, niin sitten mulla on niinku mahdollisuus lähteä siinä siirtoiraan kynnyksellä jonnekin muualle. Ja, ja, ja Ilkka Sinisalo, silloinen toimitusjohtaja Kiekko Espoossa, niin otti yhteyttä sitä agenttiin Lehdon Petteri ja, ja, ja sillä tavalla sitten siirryin Kiekko Espoossa. Ja siellä oli kyllä mahtavaa aikaa sielläkin, että sain ykkösketjussa pelata. Ja omilla vahvuuksillani niitä ei tarvinnut olla kiekollisena välttämättä koko ajan. Teuraavat kaksi kautta sitten, niin ne sitten suurin osin eri farmini, kun siinä oli AHL. Ja... ECHL ja sitten mennyttä IHLkin, niin mitä näistä vuosista eikä te, Oliko kutsu ylöspäin lähinnäkään? No, vuosi oli, oli tota, tietysti opettelua kaikin tavoin kielen kanssa ja kulttuurin kanssa ja pelihommien kanssa, mutta mut ei mitään, siis ihan opettavainen vuosi, enkä ole missään nimessä vaihtaa sitä vuotta pois. Ja mulla oli selkäleikkaus silloin kesällä ennen kuin mä lähdin, iso selkäleikkaus tehtiin ja että mulla oli No selittelyä, mä en halunnut ikinä selitellä, mutta siinä oli kuitenkin pientä kuntoutumistakin pelien muodossa ainakin silloin aluksi. Ja sitten seuraava vuosi, niin silloin mä olin hyvässä kunnossa, mä olin harjoitellut Hyvinkyliä. Silloin oli kolme pelaajaa harjoitusleirin jälkeen ylimääräisiä joukkueen lisäksi sikakossa silloin, niin mä olin ylhäällä vielä. Ja kaksi meistä lähetti alas ja mä olin niistä toinen. Mutta sitten farmissa hommat ei lähtenyt ja paperisotku sekoitti niin paljon, että mä olin olemaan kolme viikkoa pois jäältä, mä en saanut harjoitella ihl ollenkaan ja no, joukkue ei oikeastaan muodostu siinä vaiheessa sitten. Ja, ja, ja, se kausi meni vähän sen, senkin takia osaksi pipariksi. Nyt mä palasinkin lukkoon sieltä loppukaudeksi. Millainen olo sulla on itsellä jäänyt, että minkä takia se tiesitte, että amerikassa ei sen kummemmin ole? No niin kuin mä sanoin, että mä en halus selitellä mitään, ilmeisesti mä en ollut tarpeeksi hyvä pelaaja sitten. Tai niin, jotain, jotain siihen suuntaan. Siellä on kuitenkin maailman parhaat pelaajat ja mm. mä ylpeä itsestäni, niin mä pääsin Kaksi sopimusta siellä olemaan. Ja... Ei jäänyt kuitenkaan mitään hampaankoloa edes vuosista. Ei vuosista jäänyt, mutta siitä tietysti, että, että mä en, en kuitenkaan saanut sitten paikkaa siellä. Niin. Ikinä päässyt kokeilemaan. Se, sillä tavalla ei hampaankoloa, mutta ei muuten. Niin Tässä että... noin 99 2000 niin se oli vähän rikkonainen ja värikäs kausi. oli kolme seuraa siinä, oli aloitettu ifk sitten Forssan kautta tutoon. Niin tata, <tuh> oliko se seuraajan vaihtelusta, kuinka turhaa ottaa että... se lukko se lukkokauden jälkeen, niin se jotenkin, en mä tiedä, kiinnostus... Ehkä lakkaisi jotenkin. Tuli semmoinen pettymyksiä kuitenkin, kun ei mm. hommat lähtenykään liikenteeseen tavalla ihan liikenteeseen. Ja, ja, ja... Siinä oli intohimo pelaamisesta, oli kyllä kaukana, että se oli ihan, ihan virkamies puuhaa tuo koko kausi. Ja mä olin melkein valmis lopettamaan silloin jo, mutta tota, onneksi isoveli iso potki takapuoleen ja sanoi, että, jo, että kerran vielä katsotaan ja harjoitellaan kovaa. Ja, ja tota... Seuraava kausi olikin sitten ihan, ihan erinäköistä, että toi oli tommonen välikausi mulle mm. oikeastaan. Seuraavalla kaudella päädyitkin Tapparaan, jos sitten pelasitkin pitkän tovin, niin miten tämä siirto Tapparaan sitten tuli, otti he yhteyttä vai? Joo, se oli, mä pelasin Ahmoissa ja Ahmoissa 16 peliä muistaakseni ja mun velipoika hoiteli hiukan mun asioita tässä silloin agenttina ja oli Tapparaan, koska se ollut monta kertaa yhteydessä ja he seurasi koko ajan ja sitten jotain loukkaantumisia hiukan tulemaan, niin he soitti ja Pyysi mut sinne kuukauden koajalle ja... no olin tosi hyvässä kunnossa, mä olin pelannut paljon ahmoissa silloin yli 20 minuuttia per peli ja ylivoimat alivoimat. Ei mitään, se peli kulki hyvin ja rautakorpi vakuuttui ja seurajohto vakuuttui ja tehtiin loppukauden sopimus silloin ja se oli kyllä, se oli kyllä niin lottovoitto mulle. Sanoit, että vähän intohimo oli kateissa, niin palasko sitten tässä kun päästi. Tappara, se oli aika tärkeissä roolissa, että ketju oli siinä, oli kuka Jarto olisi ollut, Hulpekin Jaakko toinen laitama, muistakohan No Jaska oli jonkun aikaa, että kosken korvan kimmo oli pääasiassa oikeastaan. Niin kuin, okay. no, varsinkin mestaruusvuonna niin silloin pelattiin. mutta joo, ehkä se, ehkä se tuli siinä isoveljen kanssa harjoitellessa ja, ja, ja tota, pääsi hyvään kuntoon oikein. Ja mm. sit peli rupesi kulkemaan hyvinkään, vaikkakin se nyt oli mestistä, mutta silti, silti se oli mukavaa se pelaaminen. Ja... Niin kyllä se onnistumisten kautta se itseluottamus nousi ja innostus ja kaikki, niin se oli mukavaa taas se puha. Mun on pakko kysyä tästä, koska tämä kyseinen hetki on palannut mulla verkkokalvoilla aika hyvin, mutta että ollaan siis kevään 2001 ensimmäisessä finaalissa, kun Turussa entisen kotiyleisön edessä pistät pari tepsimiestä nippu ja kieko ylänurkkaan, niin kuinka hieno hetki oli henkilökohtaisesti? No on aika moni on kysynyt, että oliko niin, että kasvattaa seuraa pääsi niin en mä tiedä, ei mulla ikinä semmoista varsinaisesti ollut, mutta totta kai SM-finaalissa kotikaupungissa pääset tuommoisen maalin tekemään, niin olihan se ihan, ihan huikea, huikea juttu. Ja, ja, ja vielä tosiaan, että pari ukkoa siinä kovan luokan ja muista olisiko ollut Virran Toni ja Salstetin Kalle tai jotain, siinä kuitenkin, et niinku siis maailmanluokan pelaajia siinä, niin... Joten ei se mitenkään Tuurilla maali tullut niin mä... No en mä sitä tiedä Vahinkoja mulla on sattunut vielä <hä> kuin horjahdellut sinne tänne. Niin... Mutta joo, olihan se mahtava fiilis tietysti tähän SM-finaalissa, kun edellisen kaudella oot pitkin pitkin suomalaisessa kiakossa ja sitten yhtäkkiä otkin kirkkaimmissa valoissa tuolla ja tässä finaalissa maalin kotikaupungissa, niin kyllä siellä aika hieno, hieno tunne oli. Pelasit Tapparassa tosiaan pitkään. Silloin oli paljon... Syyteltiin tapparaa, että muussa mielestä Turussa niin, tappara tunnettiin nimellä kahvaraa, niin oliko tämä sun mielestä maini mitenkään ansaattuvaa, Et, että, että yhtään mitään eri tavalla kuin muut joukkueet, oliko jotenkin epäreilua? Että? No mä oon vähän sitä mieltä, että aina kun joku joukkue on oikein hyvä, niin sitä kritisoidaan jostakin, jostakin syystä ja meitä nyt sit kritisoitiin tästä, että ehkä meidän pakit oli hiukan semmosia, että ne piti pikkusen enemmän kiinni tai koukki tai kahvasta, mitä sit olikin. En mä sitä tiedä, että ei meille ainakaan missään vaiheessa ketään sanonut, että koukkikaan vähän enemmän kuin muut. Tietenkään sehän olisi niinku ollut ihan idiottimaista, mutta mm. kyllä mä olen sitä meiltä, että se on menestyneen joukkueen kritisointia enemmän tai vähemmän, niin kolme vuotta peräkkäin finaalissa kuitenkin, niin kyllä täytyy jotain muutakin osata kuin pelkästään koukkia ja kahvata ja estää. Sitten tämä 2000-luvun alun menestys kulminoitu tuohon 2003 mestaruuteen Tapparassa, niin etenkin kun teillä oli kaksi tämmöistä peräkkäisinä, niin miltä se maistui, se tosiaan se tuli kotia. Niin, niin finaalipettymyksiä, joo. Toki ne oli siinä, kun hävittiin, hävittiin finaali, niin kyllä se oli, totta kai se oli pettymys, mutta mä oon kääntänyt sen niin päin aina, että siellä oli 12 joukkuetta meidän takana kuitenkin, että me oltiin toisia ja saatiin hopeinen mitalli Toki me hävittiin, me ei pokaalia, sitä mut mutta totta kai se oli, sit kun sen pokaalin sai, niin kyllä siinä joulussa oli ihan tunteikas hetki, täytyy myöntää. Rautakorpihan sitten jätti... Tappara ja se Tapparan menestys aika paljon. Hän mutta mitä Tapparastolle niin kuin konkreettisesti muuttui, kun mikä Saarinen tuli puikkoihin? No, mä olen sitä mieltä, ei jäänyt mitään muuta kuin logo. Eli, eli, eli ka ihan kaikki pyrittiin muuttamaan. Hän itse sanokin, että hän haluaa muuttaa kaiken. Ja mitä sitten tietysti Tampereella kritisoitiin ja pelaajien keskuudessakin ihmeteltiin, että, että miksi. ne on kolme vuotta oltu peräkkäin finaalissa, niin ei se vahingossa ole tapahtunut. Mm. Kyllä me jotain osataan tehdä ja... No asioita, ruvettiin muuttamaan ja tulos näkyy sarjataulukossa, että olemme pudottu pois vissiin, tai no kuitenkin, että ei, ei niin siis ollut lähelläkään sitä, mitä mm. oltiin totuttuja. ja se oli kyllä todella suuri pettymys, vaikkakin itse henkilökohtaisesti silloin pisteennätyksen, mutta kyllä se oli niin, niin turhauttava kausi, vaikka tosiaan pääsi välillä käsiä nostamaan enemmän kuin aikaisempina vuosina, mutta kun ei menestystä tullut ja siihen oli vähän niin kuin päässyt tottumaan. Mm. Voitettiin kotonakaan, me ei hävitty hyvin montaa peliä niiden kolmen vuoden aikana. Sitten tulee yhtäkkiä tämmöinen, muutetaan kaikki pyritään tekemään eri lailla. Niin se, oli kyllä, se oli tosi raskasta henkisesti silloin. 2006 jätit sitten lopulta tapparan, niin oliko tässä taustalla ihan niin kuin itsellä vaihtaa maisemaa? Vai? Öö, siis neuvoteltiin, neuvoteltiin mutta mä, mä olin silloin oikeastaan jouluna sanonut vaimolle, et nyt kuusi vuotta täällä, niin kuitenkin mahtava, mahtava aika ollut, ja vieläkin ei ole niin kuin poissuljettu, ettei muuta taisi Tampereelle, ja mm. vaimon suosikkioukku on vieläkin tappara, että et ei siinä ollut mitään dramatiikkaa sillä tavalla, vaan et, et mä halusin jotain muutosta vaan, ja, ja, ja se tuli niin kuin ihan luonnosta. Kyllä me tosiaan neuvoteltiin silloin, ja vieläkin ollaan ma, niin kuin hyvissä väleissä, Tapparan sama toimitusjohtaja ja sun muuta. Et niinku, et ei siinä ollut mitään semmoista dramatiikkaa. Seuraava askel sitten oli Innsbruck ja Itävallan pääsarja, niin sit tässä näin monen liikavuoden jälkeen, niin kokemus Itävallan pääsarja oli siihen päälle? Erinomainen sarja ja hieno vuosi. Mä tykkäsin tosi paljon. Meillä oli pieni lapsi silloin ja, ja, ja. Se, oli, se oli kiva vuosi kyllä. Ne, maisemat ja sitten pelin taso, niin ne yllätti muut kyllä ihan täysin. Että siellä, sai, siellä sai kyllä pelata tosissaan ja, ja, ja. oli mukava, mukava kausi kaikin puolin. Täällä Suomessa varsinkin varmaan, kun niitä pelejä nähdä, niin pidätkö, että se on niin tavattoman aliarvostettu sarja sitten ehkä täällä? No, mun, mielestä, mun mielestä Suomessa ei arvosteta oikeastaan mitään sarjaa muuta kuin elit ja, ja Delliä. Tuntuu, että Euroopan sarjat muut on vähän niin taka-alalla, että ei ne, ei ne niin huonoja sarjoja ole kuitenkaan. Eli, Itävallan sarjakin silloinkin Silloinkin nhl paljon tullut pelaajia suoraan sinne ja, ja, ja se, on, se on hyvä sarja ehdottomasti. Seuraavalla kaudella sitten niin ensi kertaa velit TPS-edustuksessa, niin miltä se tuntui vetää kasvattiseuran seuran pelipaita ylle miesten peleissä? Oli se hieno hetki kalpaavasta eka koti, kotihallissa ja aika nopeasti tuli sopimus silloin vielä, kausia lähtenyt käyntiin silloin jo ja, ja, ja. kyllä se tuli sillä niin nopeasti, ettei sitä ehtinyt ennen peliä tajuta oikeestaan ollenkaan. Sitten kun alkulämmittely meni se tepsipaita päällä, niin se oli kyllä oli hienoa. Vaikka menestystä ei silloin tullut yhtään, ei ollut tullut ja joukkue oli kontannut. Ja... Se oli juuri sitä aikaa, kun se oli lähtenyt alas. Joo, joo ja sitten no, Hurme Jamppa tuli silloin ja Pärin Akki tuli loukkaantumisesta takaisin silloin. ja Meillä oli niin hyvä porukka, että me ei pitänyt kaiken järjen mukaan menestyä. Mutta... En tiedä, ne on tämmöisiä henkimaailman juttuja, en mä tiedä mistä se johtuu, että me ei saatu kuitenkaan sitä peliin semmoisia huomioita. Se olisi ruvennut kulkemaan. Samainen kausi oli sitten myös ainakin toistaiseksi ja noin ehkä hyvinkin todennäköisesti viimeinen kerta, kun Hanno Jortikka oli teepässä penkin takana. Jortjusta ollaan valmentajana monta mieltä, niin millainen kuva sulla jää ole valmentajana? Ei mulla ole Jortsua vastaan mitään, sitä sanotaan, että se huutaa ja messua ja räyhää. Toki hän tekee sitä, mutta se on hänen tyyli ja hänen, hän on kuitenkin kannuksessa hankkinut kuusi mestaruutta ja nyt KHL-valmentajana. Niin ei mulla, ei mulla siis siltä ole siltä mitään negatiivista sanottavaa hänen valmentamisistaan. Hänen persoonastaan moni voi olla monta mieltä, mutta hänen kanssa tuli tulin hyvin toimeen ja tuun vieläkin. Ei mulla mitä negatiivista? Monella varmasti on negatiivista sanottavaa hänestä, mulla ei ole. Sulla oli 2003 mestaruus, ja sitten poriin kun siirryit, niin se keväänä sitten pääsit oikein kuuluisaan karsintasarjaan S. H. Sport. Millainen sitten kokemus se oli, kun niitä pelejä ei kukaan koskaan televisiosta, mutta ainakin tammisasonojen mukaan, niin se oli sentin päässä, ettei, ettei noutoja tullut. Niin. Ensinnäkin niin voisi ehkä mennä vähän siinä taksepäin. Mitä sun mielestä SC vaikutti nämä playoutit, jotka sillä kaudella oli? No, se siis oli kokonaisuudessa mulle tosi, tosi raskas kausi. Mulla, tota, mä oli Ruotsissa silloin alkuun Luulajassa ja tota, mulla äiti kuoli, tytär syntyi seuraavana päivänä ja sitten tulin sen jälkeen S-iin. No Suhosin, Appen kanssa mä juttelin pitkään puhelimessa ennen kuin mä tein sopimuksen ja Matikaisen Penan kanssa. Ja, ja, tota, no päädyttiin silloin, mä olin, niin ja mulla meni polvirikki vielä Luulajassa, jonka sitten mä pudettiin so, sopimus ja mä tulin Suomeen. Ja, ja, ja sit, sit tuli tämä kontakti tosiaan tuolta, tää yhteydenotto tuolta s suunnasta ja... Mä olin hetken aikaa kotona siinä, vähän palauduin näistä kaikista jutuista. Ja, ja tota, se oli kyllä raskas kausi, mutta me, me oltiin pisteen päässä playoff-paikasta, mikä unohdetaan aina, kun me oltiin sitten rybettiin siellä perhainan playauteissa. Se oli kyllä raskain kausi, mitä mulla on ollut jääkekkoilänä. Jopa se välivuosi, niin sekin oli ruusuilla tanssimista tohon kauteen verrattuna. Et se oli kyllä, ja sitten se loppui mulla siihen vielä, mul Kauden alussa meni kierukkarikki polvestaan ja sitten näissä playouteissa niin mun meni sivuun poikki kokonaan. Eli mä en pelannut niistä kuin kaksi peliä, ja... Mut vielä hirveämpää oli katsomossa katsoa pelejä, kun varmasti. hävittiin. Vaasassa mä en ollut katsomassa sitä, kun me häviöllä 3-2-voitoissa. Mä en ollut katsomassa sitä, se oli viisi sportilla ollut tolppa tai jotain jatkoajalla. Joo, siinä oli, se muistaakseni Tuomas Takalan läpi ajajan, Joo, se, Joo, joo. Tolpaat. Ja, no, tätä kun radiosta kuuntelin, niin toisen, toisen erän alussa, niin mä taisin pistää radion kiinni ja sitten katoin aina kelloa ja katoin, että ah, nyt on kaksi erää pelattuja katsomaan tekstiteen, että miten on. Ja en mä sitä pystynyt kuuntaan. en halunnut sitä kuunnella silloin, kun siinä oli niin paljon kaikennäköistä sitten taas, että mulla oli sopimus ensi kaudesta, seuraavasta kaudesta Sien kanssa jo ja mietin, mitä sitten, jos pudotaan ja miten sopimusten ja mitä kaikkea ja... Ja sitten siinä oli kuitenkin tosiaan raskas kausi takana ja polvikappaleina ja siinä oli mieli aika matalalla. Niin. Mutta kyllä se tietysti ja sitten kun se peli tuli poriin, niin mä menin katsomaan sen kyllä, olin siellä paikan päällä ja kyllä se oli kans yhdenlainen jännitysnäytelmä ennen kuin peli alkoi. Sehän oli sitten kymmenes minuutissa ohi se peli. Oli se hirveä, hirveä kausi, täytyy sanoa ihan suoraan. Että, että tota, siihen vielä joku hankala valmentaja henkilökohtaisella tasolla, niin en tiedä, kyllä voi olla tuossa pelit loppunut siihen meikälä. <laughs> Millainen se ilmapiiri siellä joukkueessa oli siinä karstin, kun mainitsit tuossa, että et just et, julkisuussakin pyöriteltiin, että et mitä jos nyt näin käy, että mitä näille pelaajille tapahtuu ja muuta, niin et se oli varmasti niin joukkueelle aika hankala paikka keskittyä niihin itse peleihin sitten vaan. No joo, on toi niin epätietoisuus on kaikkein kuriin olotila sinulle periaatteessa, ihan missä hommassa vaan, että sä et tiedä, mitä tapahtuu nyt seuraavaksi ja sinulla ei ole mitään aavistusta siitä, niin se on totta kai se vaikuttaa vaikuttaa niin kuin keskittymiseen ja kaikkeen semmoiseen. Mut, mut, mut. joukkueessa oli hyvä henki ja ei siinä ollut sillä tavalla mitään. Mut toki se heijastui pelaamiseen, pelaamiseen sitten. Pudottiin tapparalle ja pudottiin lukolle ja sitten oli sportti vastassa. Siin niin kuin... ei, se ollut, ei se ollut missään nimessä mikään mukava tapahtuma. Mitä sitten? Niin oliko sun mielestä oikea päätös, että kokeilut lopetettiin tähän yhteen kautta? No en mä tiedä. Mun mielestä se oli jollain tavalla Siis meillähän katsoi ihan hirveästi, ja ihmiset kiinnostui jääkiekosta, kun se oli tämmöinen niin kuolemanpaikka periaatteessa. Mun mielestä se on jollain tavalla hyvä, ettei sitä joukkueiden tyhjentämistä harrasteta. Ja, ja, ja. Mun mielestä se on jollain tavalla hyvä, mutta en mä tiedä, kyllä se tietysti kovin stressaa, vaan on Mutta niin, en, en mä tuomitse kyllä sitä siis sillä tavalla systeeminä, et et jos halutaan ottaa, niin en mä sitä vastaan missään nimessä. Mutta... En ole puolestakaan kyllä välttämättä, ja se oli jännä, miten Alpo Suhonen ammuttiin alas siinä silloin, se johdatti meille, tosiaan me sillä materiaalilla mun meillä oli hyvä kausi pinnan päästä play suorasta playoff-paikasta, ja, hmm. ja, ja, ja sitten ollaan perhana yhtäkkiä ollaan siellä karsinnoissa, ja hänet ammutti alas sitten sen jälkeen ihan täysin, se oli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen. Kanssa, sekin. Seuraavalla kaudella vähän iloisempia asioita tapahtuu, mutta tutana, niin sitten ei mennä ihan vielä, ihan vielä sinne asti. Kuitenkin aloitit kauden Sissä, mutta silti kutsu kävi takaisin Turkuun ja TPS: s Kenen aloitteista siirto tapahtui? Se oli oikeastaan semmoinen, että mä en saanut missään vaiheessa, mä olin ihan ulkopuolinen S-joukkuessa, kun valmentaja vaihtui. Että mä en saanut missään vaiheessa minkäännäköistä mahdollisuutta pelata mm. Sissä sillä kaudella. Ja, ja, ja, voi kuulostaa katkeralta, mutta onneksi näin, kävi. onneksi näin kävi, että en saanut mitään mahista siellä. Ja, ja mä sanoin agentille silloin, että, jo, että heti vaan jos tulee joku paikka, niin pois täältä. Ja onneksi vuoden arse otti sitten yhteyttä agenttiin ja kysyi, että mitä, mitä se, jos makko tulee tepsi loppukaudeksi, mitä se maksaa. Ja pulli ja se juuso silloin, agentti soitti mulle ja kysyi, että no mitä, mitä sanoit niin mä olin valmis. Mä haluan tavallaan kilomaiseksi, kunhan vakuutukset hoitavat. Niin. Ja totta, no onneksi se, se meni sitten tosiaan ihan mahtavasti ja pääsin, tohon, pääsin tepsiin ja yhden parhaimman valmentajalaisuuteen ja suikkasin kaitsuun. Mahtava, mahtava coach ja mahtava äijä. on niin kuin Hieno, hieno kokemus, kaikin puoli. Suikkas piti kysyäkin, kun täällä varsinkin TPS-kannattajien keskuudessa, niin hänellä on vähän tämmöinen puolijumala ja jopa velhonmaa, että kohta se kävelee tuosta vetten päältä. Niin mikä tekee hänestä niin erityisen valmentoinnin? Se on ehkä se kaitsun olemus, joo, kun se kävelee tuohon koppiin, niin sen kaikki huomaa, että se ei ole tosissaan, ja että se on meidän puolella, että se on niin yksi meistä. Ja se just, että hän ei ole mitään erikoista, mm. vaan että hän on se, mitä hän on, eikä yritä olla mitään muuta. Eli kun hän tulee tuohon niin se kiroaa ja pärisee siinä omalla tavallaan. Ja, kaikki tietää, että et se on meidän puolella. Mm. Ja se ainoa, mistä Kaitsu huusi meille, oli se, että jos ei uskaltanut pelata, ei uskaltanut yrittää jotain, eikä pelannut sitten tietysti, jos sä nyt hölmöylit, toikkariot, tai ihan mitä sattuu peli ulkopuolelta, mutta se oli mahtavaa kokea tuommoinen valmentaja, joka... Jos sä virheen, niin ei se sul siitä sanonut, se tiesit, tiesit itseä, että sä virheen. Mm. Ei, ei kaitsu sitä ei tullut sun meuhomaan, vaan se päinvastoin, että sun pitää uskaltaa yrittää pelata ja silloin se peli toimii. Eli hän siis luotti tosi paljon pelaajia. Joo, joo, ehdottomasti just näin. Se, oli, se on hieno tunne, kun lähetään peliin ja coachi antaa positiivista palautetta kaikista, jossa sä jotain. Vaikka sä menettäisit kiakon, niin silti sä oot posia siitä, että sä oot yrittänyt jotain. Mm. Toki paikka täytyy valita, että missä se sitä yritetään. Oma maali edessä ei kannata mitään kantakikkaa heittää, mutta, mutta niin kuin järkevästi niin se oli ehkä se kaitsun ihmeellisyys, mitä monessa muussa liikavalmentajassa ei ole. Liikassakin kaiken näkösi viheltäjiä tosiaan valmentajana on. Niin. Kausi lopulta päättyi mestaruuteen, mutta minulla on jälleen kerran tämmöinen yksi pieni voiminta täältä, niin on viimeinen välijärän jyppiä vastaan. Ainakin mun, mun mielestäni niin tämä 41-maali, minkä, minkä teit, tuntuu, että sulla on semmoinen velkoinen päättäväisyys sinne, että nythän tehdään muuten maali tästä. Näin. Millainen tilanne se sun mielestä oli se? Ainakin semmoisen käsityksen, että tässä tuuletuksessa oli jotain hyvin erityistä? <tuletuksella> joo, joo, kyllä se oli äitille, äitille tota, suunnattu. Joo. No kyllä se varmaan hyvä, että on välittynyt tommosena sinne. Kyllä siinä semmoinen junttaamisen ja tappamisen meininkin oli silloin melko koko porukalla. Että sitä peliä ennen niin se... Henki, mikä huoku kopissa, se rauhallisuus ja semmoinen keskittyneisyys ja kaikki tämä, niin se oli ihan, ihan, ihan mahdotonta. Ja sitten vielä, kun me tultiin halliin, sisran jäälle, niin katsomo täynnä ja hirveä huuto, turkulaiset jumalata huusi kuin hullut siellä. Ja at, mä mä olen Porissa vähän isommassa hallissa, missä on halli täynnä hulluja, mutta tota, ei se oli mahtava fiilis kyllä niin kuin, Mä sanoinkin siinä mediassa muutamalla porukkaan ja, tai porukalle ainakin, että jos tää tästä niinku paranee tämä fiilis vielä, niin sitten sen täytyy olla jotain ihan täysin utopistista. Ja, ja, ja se, oli kyllä, se oli yksi hialoimmista hetkistä mulla kans peliuralla, Et just se peli, kun aalto meni yläkatsomossa toiseen suuntaan ja alakatsomossa toiseen suuntaan ja meteli oli korvia huumaava ja sitten tosiaan voitettiin, varmaan sarjan ennakkosuosikki jyppi kuitenkin, niin. Ja naulattiin se viimeinen peli vielä ihan, ihan pystyyn, niin se oli kyllä, se oli mahtava, mahtava fiilis kyllä on. Oliko se joku, muuten semmoista henkejyhtää, että nyt naulataan Duffan pojat pystyyn tästä näin? Vai? No ehdottomasti oli. Et mä en ollut mukana siinä hommassa, mutta meillä oli joka sarja ennen. Mentiin sinne Business hallilla, hmm. mentiin syömään sinne ja valmistauduttiin sen sarjaan, katsottiin niiden juttuja ja... ja, ja jotain kaikkia. Pelaajat kaiken näköistä nousi ylös ja kerrottiin näköisiä omia juttuja ja mielipiteitä vastustajasta ja tuntemuksia ja kaikkia käytiin läpi tämä on ihan vapaamuotoisesti. Niin kyllä siellä huomasi sen periaatteessa tappamisen meiningin jyppiä kohtaan, että saakeli, että tämä homma kaivetaan väkisin tuolta. Että ne viime vuonna pudotti meidät ja, ja, ja että tänä vuonna ei, niin kuin, ei anneta niin mitään mahiksia. Ja kyllä, se näkyy läpi sen sarjan. Ja totta kai se vetää sitten niinku kaikki mukaan mm -hmm. siihen. Kun kaksi kolmasosa joukkueesta on niinku hirveän liekillä tappamassa toista joukkuetta. Ja, <tos> ja, ja, ja <tos> sitten no, tietysti Duffa hienosti osasi provosoida meijät niinku hyvää liekkiä vielä omilla kommenteillaan. Niin. Kyllä, siinä oli hyvää jääkiekkoa ja hirvittävä määrä vauhtia. Ja, ja, ja et se, oli, se oli kiva sarja pelata, kyllä. Eihän Duffakin rehellisesti sanoisi että... Parempi voitti eikä mitään, selitelyä eikä mitään. Se oli hieno, hieno sarja. Finaaleissa kaatui HPK, niin pääsit toista kertaa Urolasi mestaruutta, mutta tällä kertaa se tapahtui sitten oman kasvattiseuran paidassa. Aina sanotaan, että se ensimmäinen maistuu makemmalta, mutta oliko tosiaan näin vai oliko näissä jotain eroja? Siinä oli seitsemän vuotta eroa välissä. Ja tietysti kun tulee seitsemän vuotta ikää lisää ja tiesin, niin mä olin päättänyt jouluna silloin jo, että viimeinen vuosi SM-liigassa. Ja, ja sitten tuommoinen päätös tulee, niin en mä osaa sanoa, että kumpi niistä makeampi oli. <tos> Molemmat niin ja Toinen tapparassa ensimmäinen mestaruus mulle kuitenkin ja sitten toinen tosiaan tämmöinen, niin en mä osaa niitä kyllä nostaa kumpaankaan niin kuin toisen yläpuoleen. Kyllä ne oli ainutlaatuisia kummatkin ja... ja, ja... Siellä mitalit on samalla tasolla, tasolla tota, kaapissa. Että ei, ne, ei ne sieltä ei pysty nostamaan, kumpi on tarkempi tai hienompi. Niin kuin sanottu, että oli kypsynyt tämä päätös, että tämä kausi on viimeinen sm niin Mitä tämän taustalla sitten oli? Siis se vaan kypsysi ja porissa silloin, kun se kausi ajat oli niin vaikeita. Ja, ja, ja mä olen aina ollut sillä tavalla, että jos mä jonkun, jonkun päätöksen teen, niin sen takana pysytään. Ja, ja, ja, eikä, siis Tietysti siinä oli sen kaiken näköistä takana, mutta sitten mä sanoin vaan vaimolle silloin jouluna, että, että kaksi vuotta mä haluan nauttia jääkeikosta vielä tämän jälkeen. Niin siis sillä tavalla että pääsee pelaamaan paljon ja, ja, ja nauttimaan sillä tavalla, eikä pitää mitään kiirettä missä nimessä sopimuksen kanssa. Ja, ja, ja. Sitten mä lopetan, että poika menee esikouluun ja vaimo meni töihin. Sitten. Niin tota, se oli niin etukäteen suunniteltu periaatteessa. Koko, koko kuvioni. Niin ei sitä tarjonnut sen ihmeellisemmin miettiä edes. Sitten on ollut vähän tyhjää mennä pilaamaan jollakin ju että mä siitä lähtenyt sitten johonkin, johonkin pelaamaan vielä SM-liikaa. Mm. Mestaruus viimeisenä kautena niin se oli mahtava päätös. Seuraavalla kaudella sitten niin vähän tällainen ainakin suomalaiskatsannosta, niin tänne vähän eksottisempi kekko eli Unkari ja Budapest Stars. <laughs> miten, miten Unkari vertautuu sm -liigaan? No em, ei voi. Ei voi puhua samana päivänä ollenkaan. Että se oli niin kuin hienosti hoidettu kaikki asiat. Kurkisen Risto, vanha legenda, oli siellä koutsina. Ja oli semmoinen, miksi se meni niin myöhäiseksi, niin me rakennettiin appivanhemmille taloa. Ja mä lupauduin olemaan siinä mukana, kun ei mulla ollut mitään kiirettä lähteä mihinkään pelaamaan. Ja, ja, ja. Tarjouksia oli kaiken näköisiä, mutta en mä kokenut niitä semmoiseksi, että mä halunnut sitten lähteä. Ja se rakennusprojekti oli kesken, niin ei voinut pentää appiukkoa ja... ja tota... Saatiin talo valmiiksi, ja, tai liki pitää valmiiksi, sauna oli pikku se vielä, niin sitten kurkise soitti, että nyt, nyt täytyisi tulla kyllä pikkuhiljaa. No sitten päästiin ihan aika lyhyen neuvottelun jälkeen, niin päästiin yhteisymmärrykseen. Mä lähdin Budapestiin, mihin yksi, yksi tärkeimpiä syitä oli se, että Turusta suora lento vissailla Budapestiin, niin se oli niin, kuin, niin helppo periaatteessa tulla kotiin ja perheen tulla katsomaan sinne. Ja... Mutta se oli. Positiivinen kokemus romanian matkoja lukuun ottamatta, ne oli, ne oli kyllä jotain, jotain tota, omituista kaikin tavoin, Tuomari, tuomaritoiminta ja jäähallit ja huhhu. joo, siellä oli en monta, siellä on monta semmoista asiaa, mitä en ole koskaan ennen nähnyt enkä sen jälkeen. Mitä se, siinä semmoista tilanteessa sitten ventiin vaan, että otetteko se huumorilla vai... No, joo, kyllä se oli, siihen oli pakko siltava huumorilla. Vaikkakin pelin sisällä, mä nyt on jollain tavalla tulisialunen ollut aina, niin pelin sisällä kun tuomari tekee tämmöisiä ratkaisuja, että se pistää kolme, kolme kaveria meiltä kympille ja neljä kaveria kakkosella yhden katkon aikana, niin se tuntui vähän kohtuuttomalta ja me johdettiin se sarjanjohtajajoukkuetta silloin maalilla. ja no kuinka ollakkaan se oli yhtäkkiä neljä kolme niille, Tota, tämmöiset kokemukset no toki näitä on kiva kertoa sitten pojalle ja tyttärelle joskus mutta mut, mut silloin ne ei tuntunut niin mukavilta vaikkakaan ei ollut sitten enää niin hampaatirvessä matka jatkuu jatkuu Ranskaan se oli, se oli tota, top 5 maailmassa laskettelukeskuksena tämä paikka ja todella upea, todella upea paikka ja, ja, ja, se oli ihan kiva kausi meillä oli viisi pelaajaa suomalaisia, Toni Koivunen Vanha peli ja SM-liigassa, 800 peliä vai mitä popilmaa mahtaa olla. Sitten Kinoksen Lauri, Jypissä pelannut ja Tapparassa. Ja... Nyt oli semmoinen kuin Tomi-Pekka Tuomisto, nuori, nuori tota, pelaa KKssa nytte Sitten Virtasen Kimi, Virtasen Kimi, joka on Porista lähtöisin. Ja, ja, ja minä ja sitten se Santeri oli valmentajana. Meillä oli mukaan, meillä oli kunnon Suomi-mafia siellä ja, ja, ja se oli kiva kausi ja siellä oli kiva lopettaa ura. Oliko sulla näissä sitten, Budapestia siis tuota Budapestiä tai ei, Morsin ja Avoriasia, niin näitä paikkoja Valkatessa, niin oliko se nämä vai kiinnosti nämä paikatkin no, Kyllä ky tuossa Unkarihommassa hommassa niin se oli... Tietysti se, että Kurkini oli valmentajana, siellä oli suomalainen mukava valmentaja ja, ja, ja se oli yksi kriteeri, mutta tietysti se paikka, että pudapesti on hieno kaupunki ja se oli niinku tosiaan sitä, että mä halusin nautiskella hiukan ja pelata jääkiekkoa ja, ja, ja se oli, ne oli tärkeimmät kriteerit siinä ja, ja sitten tuosta Mortsinesta niin mä kuulin paljon hyvää, muun muassa Mikkola Niko jutteli mulle paljon siitä ja, ja, ja sit siitäkin tieto tietysti, että siellä oli Immonen immone valmentajana ja monta suomalaista, niin kyllä tietyn semmoisen varmuuden siihen hommaan antaa, että jos siellä on joku kanukkivalmentaja, niin se voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja, ja, ja tiesin, että on hyvä liika kuitenkin, niin kyllä ne oli semmoisia kriteereitä, mitkä niin painopalkakupissa valkakupissa muiden tarjousten ohi. Nämä on kuitenkin, varsinkin Ranska tunnetaan enemmän, juuri millainen kiekkokulttuuri Ranskassa mielestä No kyllä se kulttuurina varmaan aika, aika onneton on. Niin Ranska, mutta se Ranskan liika on hyvä, kyllä siellä on paljon ulkomaalaisia pelaajia, ja et se, on, se on hyvä liiga ja se kehittyy kyllä, ja siellä on moni, moni seuraan todella ammattimaisia, mutta sitten näitä pienempiä seuroja, niin ne on, ne on vähän tuommoisia keski se niin kuin tämä Mortsinikin, niin se oli vähän sinne päin hoidettu, mutta ei, ei ollut mitään siis sen enempää valittamista mistään, et pitää vain osata suhtautua asioihin pikkusen, että siellä voi joku homma kestää pikkusen kauemmin niin kuin SM-liigassa, mutta... Mutta mut, ei mitään, siis se oli ihan, ihan kiva, kiva, kiva vuosikansi on. Peliuran jälkeen niin viime kesänä niin Paimio Hakan valmennuspäälliköksi ryhdyt, niin miten tämä pesti tuli eteen? Oliko sulle kuitenkin selvää, että haluat haluut toimia? No, itse asiassa kauden jälkeen, sitten, kun ruvettiin miettimään asioita, niin mä sanoin, että mulla on kuusi poika, joka on innokas urheilumies kuinka ollakaan, ja ja, tota, jalkapallossa ja jääkiekossa, mä lupauduin siihen että mä olen apuvalmentaja molemmissa hommissa ja, ja, ja no, asia, aika meni eteenpäin pikkuseni yhtäkkiä yhtenä aamuna kun mä heräsin niin mä olin paihan valmennuspäällikkö pelasin itse jääkiekkon edustusjoukkueessa jalkapallo 35 viitosissa Olin Maxin valmentajana ja jääkiekossa, eli että mä olin niin, niin syvällä siinä Paihan touhussa mukana, kun vähänkin voi olla, ja vaimojoukkuejohtajana meidän 05-06 joukkueessa, eli, eli se meni hiukan niin itselle yllätyksenä periaatteessa nämä kaikki kittelit ja hommat tuli, Et, mutta ei mitään, mä oon tykännyt, ja, ja, ja siinä saa olla nuorten ja lasten ja sitten aikuisten kanssa olla tekemissä, ja toki siinä on paljon hommaa, ja talkoon hommalla, kun tehdään, niin se on niin kuin mm -hmm. aika haastavaa. rahankerääminen ja kaikki tommoinen. Mitä kaikkea tähän tehtä sun tehtävään siis kuuluu sinne? No, auttaa, auttaa noita valmentajia, ja pidetään, pidetään heidän kanssa palaveria, ja katsota, katsotaan hiukan hommia, niin kuin annan omia mielipiteitäni, ja valmentajat kertoo mulle. Ja, siis ihan vuorovaikutushomma, että ei, ei niin kuin siis sen, sen ihmeellisempää. Ja sitten tietysti mahdollisissa ongelmatapauksissa niin puuttua sit hiukan, hiukan hommiin. Ja, ja, ja. Sitten koittaa kehittää paimiolaista ja kekkoille yleisesti, yleisesti saada sitä parempaa, parempaa lentoa. Ja aika hyvin siinä onnistuttuun onnistuttu mun mielestä. Meillä oli reilu 60 harrastajaa viime vuonna. Nyt niitä on yli 200. Eli meillä on, meillä on mahtava puumi kyllä tuolla Paimiossa. Tämä on kiva, kiva olla rakentamassa. Ja, ja, ja. Välillä se on vähän raskasta, kun nyt on töissäkin oikein. oikeissa töissä, niin se on ajan käytön kanssa pikkusen. Pelaat myös siis itse tuossa Hakan edustuksessa, niin olet monia, kuten tässä on nyt keskusteltu, niin monia sarjoja olet nähnyt, niin nyt sitten Suomen kolmostivari, niin miten sä sitä pelillisesti, kuinka tasoikas sarja se on? No kyllä se mut yllätti oikeastaan. Siellä on, siellä on hyviä pelaajia monesta, ei melkein joka joukkueessa on hyviä pelaajia. Et mun mielestä niinku, voisivat tietysti heidän henkilökohtaisesti tilannetta, en tiedä mikä se on ja kiinnostusta, mutta niinku, siis taitavia pelaajia, hyviä liikkumaa ja innokkaita nuoria ja paljon. Et se taso yllätti mut, mutta mä ajattelin, että siellä ihan kävelemällä pääsee, mutta ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei puhettakaan. Kyllä siellä täytyy niinku, tosissaan olla mukana, jos, jos meinaa jollain tavalla selvitä, että, se on hyvä, hyvä liiga niin jäähdyttelypaikaksi mulle ainakin ja, ja nuorille sitten tota, hyvä paikka sitten taas päästä pelaamaan aikuisten pelejä. Joukkueen tasolla ainakin on näyttänyt, näyttä, että on mennyt ihan niinku pitääkin, mutta miten noin henkilökohtaisesti omat pelit? No ei mulla ole hirveästi tavoitteita ollut muuta kuin se, että tota, joukkueella ei tavoite päästä noihin karsintoihin ja siitä kautta kakkosdivariin. Ei mulla ole henkilökohtaisesti mitään tavoitteita ollut eikä siis sen ihmeellisempää, Pyrin auttamaan joukkuetta mahdollisimman hyvin ja, ja, ja pitämään hauskaa ja kuntoilemaan hiukan. Vieläkö ensi kaudella sinut vaihan painassa nähdään vaikka katsotaanko sitä sitten No sanotaan niin, että jos ei mitään ihmeellistä tapahdu niin terveysrintamalla eikä mitään semmoista, niin kyllä mä uskoisin, että mä voisinkin pelata hyvin. Eikä, niin ei, ei, siinä ole, ei siinä ole mitään semmoista, että jos vaan ajankäyttöä ja kroppa antaa myöden, niin mikä ettei. Ja palvelut kelpaa. tietysti outin kautta, jos pääsee joukkueeseen. Eli nautit pelaamisesta ihan kuitenkin. Ehdottomasti. ehdottomasti. Siis se ei ole missään nimessä ollut lopettamisen syy, että mä en nauttisi pelaamisesta. Se on niinku suurin intohimo, mitä mulla on. Mutta se kaikki muu, mikä liittyy tuohon ammatti, ammattipelaamiseen, niin se kesäharjoittelumäärä sun muu tämmöinen, niin sit kun tulee vanhemmaksi, niin kroppa rupeaa vähän räkäämään ja tulee kipuja. Ja, niin se pelaaminen tai harjoitteleminen ei ole niin mukavaa enää. Ja. Hmm. Niin se on, se on yksi semmoinen suurimpia syitä, minkä takia se homma sai nyt jäädä. Sanoit tuossa aikaisemmin, että, että kun olet on mennyt, niin vähän semmoinen tulisielunen kuitenkin aina ollut. Niin vieläkö samalla tavalla sytyt peleihin, kun lähdet Vieläkö se kilpailu vietti Joo, kyllä se, kyllä se tallellaan. Että, kyllä se on melkein aina, kun pelataan mitä tahansa, niin jopa harjoituksissa, kunpain harjoituksissa pelataan, niin kyllä siellä niin kuin, se häviäminen sattuu jollain tavalla, vaikkakaan nyt ei niin paljon kuin ennen, mutta kyllä se on kuitenkin semmoinen, että kyllä voittaa halua aina ja tunteet kuohahtaa kyllä, jos ollaan häviämässä. Ja... Kyllä se, se kilpailu vietti siellä on aika voimakkaasti, enkä mä, mä toivon, ettei se koskaan häviäkään.